Fa'urriyati sauf ya'lamoon Anna nahnu'l-muslimu'na qadimu'n Bismillah inna alhamdulillah Nehvelu wa nasta'inu wa nasta'ibiru Wa na'udhu billahi min shururi Al fuzina wa misiyyati amalina Min yahli illa fa la mudilla lah Wa mayyudlil fa la hadi lah Wa ashgadan la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah صلى الله عليه وعليه وعلى وعليه وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين آمنوا تقول الله حق أطلقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أهل الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميوت إلاه ورسولة فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدم عملي صلى الله عليه وسلم كل الأمور محدثاته وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة أع sa našim serijalom ili ciklusom predavanja iz oblasti podlaga fikka Došli smo, do kako je već naslovljeno, do, do dobrovoljnih namaza, pa ćemo krenuti pojedinačno. Na sveće već raz obradimo ova dva, odnosno tri namaza koja su spomenuta, a to je duha namaz iz Tehara i i namaz Tespih namaz i namaz Tespija. Pa da krenimo odmah za lagu pomoć. Duha namaz je nastala od duha, što u stvari znači vremenski period između kada se podigne sunce do, do, do vremena kada, kada sunce bude na zenitu i prijeđe sa polovine neba. Znači taj period se duha, naziva duha. I je nazvan ovaj namaz duha namaz iz razloga što su u tom periodu klanja. O propisanosti ovog namaza ima mnoštvo hadisa, jako mnogo hadisa i predaj od sahaba. nema razlike kod kod učenjaka po toga da je, da je ovaj hadis da je pardon ovaj namaz spomeno šerijaskim tekstovima sin da se učenjaci odzile za toga oko njegove propisanosti pa ćemo navesti stav učenjaka i govoriti o toj temi. E, osnovni hadis i najzam najzvanljiviji hadis vezan za propisanost duha namaza je onaj poznati hadis u kojem je došlo da dva rekata duha namaza mjenja, mjenja ono što bi mi trebali da uradimo svaki dan, a to je da damo sadaku za svoje zglobove i kosti na tijelu koji ima 360. Kao što je došlo u erodosom hadijskoj obilježi muslim u svome sa ihodevu dhera. Hadis inač, koji je, koji je naveden u 42 neveve hadisa. Jusplih wala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Svako od vas za svoje kosti, zglobove, ovo sulama, tumači se ili su zglobovi na, na tilu čovjeka ili kosti je jedno i drugo. Kaže svako od vas, kada osvane, treba, znači u toku dana, po tekstu hadisa, treba da danje sadaku. U drugom hadisu Burede, pardon, je spomenuto da, kako kažu u hadisu, fil insan i siptune u talata mifsal ili mefsal, kaže u insanu čovjeku ima 360 uh, zglobova. Ali je nije sadaka, kuli mifsalin ili mefsalin minha sadaka i na je da za svaku ta zglob da dne sadaku a u tekstu hadisa nano spomnite reći šta je sva bezdala sada nije sadaka samo u materijalnom davanju nego i drugim stvarima. I kao što došao hadisu ovon gornjem kod Abu Zerra, ko bježi muslima svojim sahihu, kaže fa kull tas sadaka. Uh, svaki tesbih odnosno izgovaranje subhanallahi sadaka, wa kullu tahmidatin sadaka, svako izgovaranje alhamdulillah sadaka, wa kullu tahleelatin uh, svako izgovaranje la ilaha sadaka, wa kullu takbirati sadaka i svako izgovaranje allahuekber sadaka, wa amru bil ma'ruf sadaka i naređivanje dobra sadaka wa nahyunil munkar sadaka. Euh yujzi min dhalika rak'atani yark'u min duha Euh za sve to, za sve ovo što treba da sadaku za, za, za zglobove ili kosti tijela. Je dovoljne tu kaže da se klanjaju dva rekata koja se klanjaju u vrijeme tuha, odnosno tuha namaza. Znate, dva rekata tuha namazat za mjenjunjam ono da damo, da učinimo sadaku za naše za naše zglobove za kosti. Naravno vidjeli smo u hadisu i u drugim hadisovima je revat potvrđeno da se ta sadaka da ne ne samo materijal stvarima, nego i u e, i u određenim zikrovima, i badetima, odnosno uh, i uh, u određenu znači materijalnim stvarima, zikrovima i određenim određenih koja se radi, da se pomogne nekom, da se da se bude izraše neka potreba uh, nekome da je sve to sadaka, kako pačne to u mnoš, mnoštvi tih uh, rivajeta Hadisa ovog. Što nam nije tema, znači uh, pojenta je ovdje ovog Hadisa, uh, u tome znači da je vrijednost duha namaza tolika da ona mijenja, ta dvarekata duha namaza mijenjaju uh, to, što je inače po vicenoc helakam stehab a to je da se sadaka da sadaka za 360 zglobova na čovjeka tijelu kao što je pojasnjen u hadisu takođe hadis od Zaid ibn Raqama radijallahu anhu u kome spominje da je Allah poslanih salav alajhem rekao kada je došao kod sanonika u be medžhida u Medini a oni su sad klanjali u vrijeme duha namaza pa je on rekao salatul awabin hina termido al fisal kaže to je namaz awabina oni koji su vrgli kročali namazano pokajnika u vremenu kaže termido al fisal u vremenu znači kada se zažesti sunce odnosno kada je kada dođe period najjači najjače toplote toplote sunčevi a to je predpodnevni namaz prije pri nasupanje podne namaza govorimo o termo drugom hadisu. dovoljno su ova dva hadisa da o duge hadise koji potvrđuju propisanost duha namaza. E, ono što nas naj najviše interesuje sa to je e, propis propis klanjanja duha namaza. Euh zašto se treba zato što po ovom pitanju manje više ne dva šest stavovo učenjaka. Zanimljivo stavov je kod katoličkih stavova i što se različi. Uglavnom, tih šest stava učenjaka mogu se rezumirati u nekada tri stava učenjaka, opće poznata i raširena, a to je prvi stav da je klanja duha namaza, da je uopće no mu I da je propisano da, da, da čovjek kontinuirano klanja duha namaza. Drugi stav učenjaka kažu da je mu da ga ponekad klanja, ponekad ne klanja. Znači, da, a ne da stalno ga klanja konstantno svaki dan. Dok je treći stav učenjaka da se neklanja duha namaz osim s povodom nekakvim razlogom. Pa ćemo na, se prvenstvo sam mislim na, na, na Kiamu Lila, ko propusti Kiamu Lila da te neklanja duha namaza. Ili ima i drugačije mišljenje po tom pitanju u ovom kontekstu, znači da se neklanja osim s razlogom. Prvi stav učeniaka koji kažu na sto sta 3 opća poznata stav učeniaka, prvi koji kažu da je, da zgurčem kanja duha namaz, to džumhur učeniaka, na tome suprotno hanabelima. Znači hanabele su so na ostala tri mezeba izdvojilo ove. E oni na narod dokazaju sa koji su došli u u općem značenju propisanosti klanjanja duha namaza. S tim me dokazuju a, a, propisanost klanjanja uopičeno u svakom vremenu i, i ustrajavanje na tome da se svakih dana klanja duha na nas. Prvenstveno hadis od Abu Huraira u Tefakon Alihi u kojem ovom kaže Eusani i Halili, Biselacim kaže Moj prisni prijatelj Polsani i Salam Selem mi je ove, sijeto poručio tri stvari. Sijamo Selacija i Amin i Kulli Šehrin post tri dana u svakom mjesecu. Ono što kod nas smađa da su bili dani. U Adisu nije naznači da, da budu bil dan nego bilo koja tri dana u mjesecu. E, I da je ko ustrajeva tri dana u mjesecu, e, u mjesecu tri dana posti, pošto je e, nagrada za, za jedan dan 10 deset, deset svapa, znači kao da je postio čitav mjesec i zato u nastavku Adisa došlo da je to na vrijednosti 7 dana, kao da je vrijeme postiš. Ko postiš tri dana ovog dobrovoljnog posta u mjesecu svakog mjeseca, kao da postiš čitav vrijeme za dvog nagrada kojima Druga sva koja je smetio u hadisu kaže reka te duha, dva rekata duha namaza i treća ta en utire kable en erkud, kaže da, da klanja vitru namaz prije nego što legni spavati. <clears throat> znači hadis je mutefekunali, narodni iz hadisa se razumije, znači opća propisa ono duha namaza, ne vezano za određeni razlog ili povremenu i povrme, tome slično. Također hadis koji je bilježen muslim u svom od Mu'ave Adavije, u kojoj je ona pitala išao radi Allahu. Kaže: "E kan Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli duha." Kaže: "Da li je Allahu poslanik sallallahu alayhi duha namaz?" Pa on odgovorio e ona odgovorila: "N'am, Erban wa yazidu ma yasha." Pa ona pa kaže i dodao bio još koliko, koliko hoče. Na to. E, Dobro znači ova dva hadisa koji iz koji iz općeg pojmanja i iz općeg razumijevanja hadisa se može zaključiti da da je propisano obuci na pamet duha namaz. <kaj> Kaže Ibn Hajar u svojoj knjizi Fet, Fethud Bari, kaže da, da broj ravija koji su prenijeli hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem se potvrđuje propisan toga duha namaz, misli su od asaba, je kaže, preko 20. Preko 20 je asaba je prenijelo propisanost klanjanja duha namaza, a to je u stvari uh, hakim, učnjaka nakon hadis hakim je sa sve hadis za kojima došlo propisom slanja duha namaza. Dakle znači, preko da se razšti 100 hadisa je prenijelo propisom slanja duha namaza. Nač što je taj prvi stav. Drugi stav učenjaka koji kažu da je, na čemu su hanabile, uglavnom da je mustahab nekad hranjati, nekad ostaviti i da ne treba ostrajavati nakon duha namaza. To dokazuju sa hadisom, u njemu ima slabost, ali da Hudarija kaže kaže o njemu kaže albo se da pudri kaže kana an bi salati duha kaže vjerovjesik sallallahu alejhi ve sellem klanja duha namaz tako da bi mi rekli da ga nikako ne izostavlja kaže wa yada'uha hatta naqulu la yusallيها kaže i kaže ostavio bener nikako klanja tako mi reklo da ga da ga ne klanja nikako više međutim hadis je Hadis ima slabost bilježka, Tirbiza i Ahmed ima ispravno da je slab hadis. Tako da kad je sa njim ovaj, ovaj stav je uh, slabo. Osim što ima i drugi oni hadise, a to je uh, hadis koji bilježbu Hari o svom sahihu od Enasa radiallahu anhu, uh, u kojim je došlo, jed, uh, ima jedan duga priča, dugi doga, duži događaj, uh, da je poslanik s Allahom Selem došao u puću Asaba, Utbana ibn Malika, i uh, da je tu uklanio duha namaz. Dašao u njegovu kuću pa duha namaz. Pa je upitan, Enes, Enes radi Allahom, upitan i kaže Ekane ne bio sallalama sallalama i usalli duha. Kaže, to, je, da li je Allaho postanio sallalama sallalama sallalama duha namaz? Pa je on odgovorio i kaže, Mare eytuhu salla qajre dalike lija. Kaže, nisam ga vidio da je mimo tog dana. Nije ga vidio nikada klanio. Enes radi ono koji njegov bio, tamo je bio Enes? Slugam bio, šta mu je bio uz njeg. I Ka'isa ga vidio ona da klanja mimo tog dana duha namaz. Što je jako neobično. Još kako me dodam hadis od Aisha radijallahu anha koji takođe bilježi Beğara i Muslimova 2 sa iha gdje ona kaže mar e tu rasulallahi sallallahu alayhi ve sellem subhate duha. Kaže Nisa videla lahu poslanika sallallahu alayhi ve da klanja duha namaz. Kaže vo inni la usabbaha usbihu. Aja kaže klanja Ajat al-Duhanov. Kaže: "Vo in jeda od amele wa huwa yajibu an ya'male khashyatan ya'male nasu fa yufrad alayhim." Za zašto on pa jašam razov tome? Kaže zato što poslanik sallallahu alayhi wasallam bi ostavio neko dijelo bojiči se. Boječi se da zbog njegovog činjenja rada tog djela da ne bude propisano s I sad ona pojašava, znači, nije ga vidjela nikada klanja duha namaz, ali ona klanja jer zna, jer zna računa od njeg, razumijela je od njeg, znači da je, da, je, da je propisan, da se klanja, samo nije klanja da ne bi namo postao propisan namaz. Uglavnom, što se tiče toga, ovaj je radijela, ona zanimljivo je zanimljivo, da je odaiše je radijela, ona je preneseno nekoliko rivajeta oko toga, oko klanjanja, oko klanjanja duha namaz, poslanika sa namo sreć. Parećemo imamo ovaj da je posa, da je da se prenosi sa odni da je poslanik sada nije klanja od duha namaz osim kaže kada bi došao sa putovanja kad se vratio sa putovanja klanja od duha namaza. A, a onda imamo a, njeno, ona, prenosi, ona prenosi ovaj da je da negira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja od duha namaz i kako nikakovo nije vidlo da klanja. Hadis kaže ga muslim suhan A onda imamo treću stvar da je ona potvrdila klanjanje klanjanje duha namaza kao što imamo Hadis malo prije za ga od Muazem Adevije koja je sprenila da je on klanjao da je klanjao četiri kata i, i, i više od toga koliko je htio e, što znači da imamo tri, tri raše stvari se prenosi od Aiše radi Allah ono po pitanju klanjanja duha namaza poslanika sa lalahu alicena naravno vode da da ne bi bilo zabudne kada dođe nešto od nekoga saba i negira neko djelo od poslanika sa lalavom selem, on negira ono, znači on govori ono što on zna, to ne, ne mora značiti da neko drugi za ni nije vidio lalavom poslanika sa lalavom selem, da je radio to djelo. I zato znači da to je bitno da se sako bi svi rivajati svi hadisi po, po tom određenom pitanju, da bi se moglo razumijeti opći stav po tom pitanju čemu se govori. Treći stav očenjaka koji su spomenuli, a to je da nije propisano klanja duha namaz osim zbog nekog razloga. Jedan razloga je to propusti kiamu lejl, pa umjesto kiamu lejla klanja, klanja duha namaz. Svjedno ono 12 rekata, 4, 6, 8, kako je došlo u hadisima, ali koliko, koliko klanjaju poslanih sanoselem, klanjao 11 rekata kiamu lejla, pa kada iz nekog razloga propusti, klanjao bi, bi parni rekat više za jedan rekat znači, u vrijeme duha namaza. Takođe ovaj malo principom milova što se dišera djela anha da ne bi da bi kla, klanjao posadnik sa da bi i e, što se od ensa radiom prenosi da bi klanjao e, duha namaz spolovodom znači e, a to je e, ovdje znači, e, od Enesa se prenosi da je otišao kod od ashaba da mu klanja da mu proklanja u kući mjeso gdje on klanjao od Banu Ibn Malika, pa mu je klanio duha namaz vrime duha namaza, a ovome je su putovanja, ovdje išel to prenosi se, pa je klanio duha namaz. Znači, to su tri rašta, uh, uh, rašta situacija u kojima je spovodno klanio duha namaz. I ovaj stav je izabrao za njima Ibn Qaim, nakon što je u, u svojoj poznatoj knjizi uh, Zad od Maad, uh, u kojoj je on sabrao sve stavove učenjaka, on je še stavove učenjaka, i na kraju izabrao ovaj stav da je najbliže ovo, znači da nije propisano klanje duha namaz osim s povodom određenim, da ti naiđe, da ti nešto radiš drugo djelo, i naiđe u tom periodu da klanjaš. Jer kaže, nije prenešeno da je klanjao poslanik sallallahu alaihi wa sallam osim s povodom. I čak kada je bio u Meki, i to je glavni argument njegov, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na dan oslobađanja Meki, kada je, kada je oslobođena Meka, osvojena Meka, fetho Meki, Uh, poznati hadiz uh, Mutefekun Alihi, uh, od Umuhami, prenosi se, da je poslanik Salam Selem ušao u njenu kuću, da je ušao u njenu kuću, kaže, okupao se i klanjao osam rekata. Kaže, uh, subhata duha, došlo uvijedno, ali to je da je klanjao duha namansa. Kaže, ulem uh, er salaten qat ahafu minhaj, tako da nisam vidla, da, nikad, da je ikad klanjao tako kratko namansa e da no ovde uh, po pitanju ugadisa uh, zanimali su učenjaci razili jedan kažu da je, da je ovo namaz kojom planja da je to za osed nama uh, uh, salatu fetr da je to namaz za uh, za oslobađanje nekog mjesta a ne namaz duha namaz drugi učenjaci kažu da je u stvari klanja osam rekata kao duha namaz a ne kao, kao namaz za oslobađanje nekog grada mije se tako da jer nije potvrđeno drugim mjestima da je klanja uh, da je klanja na Filip povodom oslobađanja nekog mjesta A onda potvrđuje takođe hadis koji kaže muslim u svojim sahihu od Abdullah ibn Shaqiha da je da je pitao Aishu kaže kana ne bio salatun salat duha da li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve duha namaz pa je ona rekla kaže la idla an yajie min maghibe karni klanja duha namaz Oso kaže da dođe na ako što uži nekog sa nekog odsustva bio odsustva van kuće pa dođe kući pa bi klanjao znači neka. S time dokazuje Ibn Qaim da nije propisan klanjati osim s razlogom, a ti razlozi dopovi ponovno, znači ili Qiyam ulil, ili vraćanje se putovanja, ili kao što je poslanisteno otišao od nečiju kuću da klanja tamo, kao što klanja duha namaz po Denisa, se radi on odprednosti u Redusom hadisu. E, uglavnom to sta ta učenjaka. I e, kaže Ibn Qaim ovaj, za ovaj treći stav kaže وَمَن تَمَلَ Marfua مَرْفُوا وَاَثَارَ سَحَابَ Vahdeha, kaže la la tedullu, a, a, a, kaže illa kaže ko Ramsi u hadisima u kome je rekao poslanik sallallahu da se haj planja duha namaz i kaže predaj od ashaba koji su prenašene kaže neče se uputiti osim na ovaj stav koji oni izabrali da se neklanja duha namaz osim sa povodom i razlogom pa putovi ko ga uspomeni Naravno se dostaje ili ima oko toga je, ovaj, šta je, je ispravstavilo van trih stava, da li je uvijek ili e, na čemu se nabila, da se neka klanja, neka ne klanja, ili na čemu je Ibnu Kajim. Kaže, še je uzavljeno i bin Tejmije, kaže, men kane adetu u kijame leil, kaže, fe innehu lai sunnul dahu salatu duha. I bin Tejmije dolazi još u četvrtim stavom, pa kaže, onaj ko ima praksu, običaj da klanja noćni namaz, kaže, njemu nije stehab steha, da klanja duhanu jero ma'am lam yakun 'adatuhu wa lam takun 'adatuhu salatu li ona i kaze salatu li kaze ona ko ne kome nije običaj praksa da klanja noćni namaz fe inahu yusannu lahu salatu duha mutlaqan kullu ona ko nema praktu da klanja noćni namaz kaže njemu je mustahab da klanja duha namaz u općeno svaki dan uh, je, znači, izabra, ovaj stav izabrao je u slabitemje za njue znači šest zamitje i noqajmsu se po ovom pitanju ovaj, izdvojili. Znači šta je ovdje problem kod duha namaz? Kod duha namaz je ovdje problem što se prenosi, znači, od skupine ashabba, od dulahbne suda, od dulahbne nomera i a iši rad je i čak od enesa rad je lahona, Prenosi se od njih svih da, da poslanik se nije klanjao osim nekim situacijama. A onda ima u ovom opće hadiso kojima potvrđeno da, da je uopće vrijedno klanjati duha namaz. Aisha bint Abdullah al-Kaziy ma raitu Rasulallahi sallallahu alejhi ve selle yusalli e, subhat ad-duha qad lisabidillahu bismika sallallahu da klanja duha namaz likat a pa znači e, a oni borave kod nje znači e, poredili su da kada dođe nije na noć da, da da bude i da se nikako ne potvrda klanja kod nje duha namaz to je jako zanimljivo e, i naravno sad ne krećemo dobro šta je isto na ovom pitanju ovaj vjerujte da je teško presudba ovim pitanjima ovaj e, S da opet možemo reći u praksiju, ono, vjerovatno, vjerovatno praksije rijetko znači sada neko baš ustrajava stano da svaki dan klanja duha namaz, ovaj, da, pa da o, po tom slučaju potpada pod prvistav učenjaka. Uglavnom je bitno da znamo znači, da ima po ovom pitanju ovo lagano razilaženje, a da je ispravno, znači da je, da je mustehav, da je potvrđeno da se klanja. Svejedno bilo da konstantno, neprostalno se klanja, svejedno znači da se sredo na vrijeme ostavi, sredo na vrijeme klanja, ili kao što su izabrali o šest slajdovima kao im saodređenim saodređenim znači u uslovom koje smo spomenuli vrijeme tkanja duha namaza vrijeme ja namjerno ništa kažem ode ispravan je ovaj stav rađih radjih mišljenje odabrano mišljenje tako i tako iz razloga što znači ovo razilaženje razilažeći ostao da sudnjih dana što znači, ho što je preneseno da skaba po ovom pitanju ostaje odnosno odlučeniaka ostaje do sudnjih dana tako da Terđih odabiranje nekog mišljenja po ovom pitanju zato što svakako na film stehavi da se klanja odabranje ovog mišljenja znači neče ništa, ništa novo se donijeti ime niti doprinet po ovom pitanju vrijeme kanje duha namaza na na ovom početku rekli na čemu je džungvu a to je nakon, eh, nakon što se sunce podigne eh, pod za jedno koplje, kako to kaže u odnosno, misli se od prilike nekih 15-20 minuta nakon izlaska sunca, osvršenjaci govorili o arapskom svijetu, znači od nas bi to bilo malo više vremena, od tog perioda eh, do, do pred nekoliko minuta pred, eh, pred, eh, pred podnje namaz, odnosno kada je sunce u zenitu, a znači, što u tom periodu je a, vrijeme klanjanja a, duha namaza, a najbolje vrijeme, najbolje vrijeme to treba zapamtiti i nastojati, ovaj, to često dođemo u situaciju da klanjamo, da možemo tako klanjati, najbolje vrijeme klanja duha namaze usvari pred samo podne namaza. A, da se odgodi znači klanja duha namaza, ili može se više navratak neki i, i posli, ali najbolje ono što došlo u hadisu Zeid ibn Arqama a hadis koji pješi e, musliman svoj sahriju kaže salatu al-awabin hayna tarmi dol fi sa'a e, namaz awabin namaz a, oni koji se čisto kaju e, bogobojazni je kaže kada tarmi dol fi sa'a znači kada se, a, kada, se a, kada dođe znači a, sunce se toliko užar bude jako toplo ali fisal se onda misli na a, fisal misli se ovde na ovaj na ovaj mali deve nagunčato deva kada njima počnu njihove ja mislim ne znam kako se dovodimo do papci kako se dovu odeva uglavnom kada i počni pržiti znači njihovo stajanje na na pijesku prema dim bukvalno ali znači kada kada počni da da prži znači toplota pijeska toliko tada je najbolje vrijeme odnosno to znači prevedeno prevedeno to znači u stvari pred samo nastupanje podne namaza odnosno nekih 10 15 minuta prije prije nego što sunce uđe u zenit kada je, znači prije nastupa prije zabranjenog vremena kada zabranjeno je vrijeme kada je sunce u zenitu znači prije toga na neki 5 15 minuta je najbolje klanjati duha namaz na osom ovukadisa e bru rekata koliko se klanja e, duha namaz rekata potom pitanju e, imamo preneseno naravno slože su učenjaci da je najmanji broj dva rekata, pa toga nema razilaženje. Dođo od od Buhureire, u kojem je rekao poručio da mi moj principijatel Lahu poslanik sam od selam. pa je pomenulo tri stvari, jedna je da klanja dva rekata duha namaz. Mm -hmm. Oko najvećih broja, koliko se najviše može klanjati duha namaz? E, skupina e, imamo tri miševa č Prva skupina kaže da, da se najviše može klanjati os rekata, druga skupina č neka kaže 12 rekata, treća skupina č kaže da se da nema ograničenja u broju planjanja e, duha namaza i ovaj je treći stavija vlasan najgodnije najispravni najbliži na njemu je skupina od se, odučinjaka selefovog umecta. Euh, peri isto ako kaže osam rekata, znači on se vraća na hadis Umu Hani. Euh, hadis mutafekun alei, načemo na e, novo na, na, na su tri mezeba Maliki, Šafii, Hanabila da se najviše klanja osam rekata, znači dokazuju s tim hadisom da je poslovnih svalanacenika to uspojio Meku da je klanja osam rekata. S tim, znači da ostaje problem od kod ovog hadisa, dilema, da li je to on klanja duha namaz ili namaz povodom osloba, oslobađanja ili opću na filumneku. I opet, znači, osta dilema, iako tanja osam rekata, to ne znači da nije propisan više klanjati. Nije on gradničeni u riječima, nije rekao ovo najviši. najviše. Drugi savočenaka koji kaže da je 12 rekata, na čemu su hanefije, Uh, on to dokazuje sa slabim hadisom kojem je došlo Men salla duha uh, Ithna te ašarata reka'ten uh, Bena Allahu lehu qasran fil dženne uh, Ona je ko klanja Duha namaz, bana isrekat Allah Češanu ćemo izgraditi dvorac u džennetu Međutim, med hadis je slab Pa tako dokazivanje hadisu da ne se radila Dokazivanje sa njih uh, nači nije ispravno zbog slabosti hadisa. Treći stav učenjaka koji kaže da ne ima u tome, eh, oni dokazuju sa onim hadisom da iše radi Allaho, ona koja se od Muazije, koja nju pitala da li je Allaho posao nisano sklanjao duha namaz, pa ona rekla kad je sklanjao četre kata, neam arba arakat, i klanjao četre kata, o jezidu maje šalno, i kaže, klanjao više od toga koliko hoće. E, pa znači najispravniji ovaj treći stav, znači, iz koji se razumi da je klanjao koliko hoće, znači mo Je, je, a dokazivanje su ova dva, a, a dokazi, prva dva pritomna stava učenjaka imaju sebi, a, imaju sebi slabosti ili se mogu komentarisati i tomačiti na drugačiji način. To je što se tiče duha namaza, a sada priđemo na, na, na sljedići namaz koji smo, spomenut ćemo govoriti o njemu, a to je a, salatu istihara, namaz istihari, odnosno to je namaz a, istihara znači tražiti hajr unečeno jezičkom značenju. Odnosno, to je namaz e, koji se klanja povodom kada čovjek želi neku stvar da radi, od dozvoljenih stvari, pa mu nije, e, nije jasno e, je li ima hajra u tome, je li ispravno to što hoće, pa onda klanja dva rekata iz stihare, mimo farzova, mimo farzova, što znači eh, može da klanja, eh, da spoji sa nekim drugim eh, ili, ili sunetim, eh, eh, da se klanja sa sunetima prije i poslije farz namaza ili sa nekom na drugom, bitno da je dva rekata, da spoji nid, eh, da spoji nid, eh, salatu i stjehari, namaza i i da nakon toga, nakon što klanja ili na kraju namaza da provuči dovu i stjehari. E načelo da već spomnio dvije stvari lobitne za istiharna namaz a to je da znači, da se klanja mimo farza da se ne klanja s farzom nesmeješ ne zanijec sa farzom a druga stvar da se može zanizati nekome na, nekom na filon bilo kojom, ili posebno da se klanja dva rekata što znači da da ispravno sredo spojiti klanjati uz zabranjen remedima jer je namaz povodom druga druga mesela a to je a to je da se, da, da u namazu istihari slučaj odrije na dova Naravno, ona da se uči. Može osoba, ako ne zna ovu dovu da nauči, može svojim riječima da, da, klanja, da uči tu dovu, svojim riječima da kaži, a ne kako je došla najbolje, naravno, da, da nauči ovu dovu ili da uzme knjižicu pa da čita tu dovu prilikom, prilikom ovaj, klanjane istihari namaz. A onda dolazi sela treća, a to je kada se dova ta uči, na koji način se uči. Kada osoba klanja dva rekate istihari namaza, Po učenjacima, mnogim ima dva moguća načina iako to nije pojažnjeno u sunetu. Način, klanjan način, nije po učen. Način, kako se uči, kada se uči ta dova. Može da je, da je uči kao što se uči kunu dova na, na, na vitre na mazu. A to je ono prije rukua ili poslije rukua. Dignu se ruke ili ne dignu ruke se prouči ova dova. A drugi način, kada preda selam, kada preda selam, a da onda znači da onda učio da svejedno digo ruke ili ne digo ruke jedno i drugo imaš jedine da proučiš ovu dovu. Jedno i drugo je ispravno. Znači, način način klanjanja istihare na Amazonsu učenja dove jer na, nama ova dova ili doljeim svojim riječima na ukazu da, da smo da smo da klanjamo istihare. Ta doba je ona što je prenesena znači hadisu Buharije, ne uslovi Buharijo od Ajabra radijallahu anhu u kojem on kaže kan rasulullah sallallahu alejhi ve sellem uali mu na istihare fil umuri kulha cari allah poslanici sallallahu alayhi ve sellem nas je istihari odnosno traženju hajra u onome što hoćemo da uradimo odnosno istihari namazu cari fil umuri kulla u svim stvarima znači ona se može klanjati za sve stvari koje čovjek želi i hoće da radi s tim da ovdje je ispravno i bliži što ukazuje ovde početak hadisa i da hamme ahadukum bil amr kada neko od vas odluči da uradi neku stvar hem znači ima ihtimam to je znači pridajemo značaj bitno mu je važno kada neko od vas hoće da uradi bitnu i važnu stvar u svom životu fe al yak neka klaња dva rekata tako je početak hadisa to slično sam i to sam Nači e, ispravno je to da se Istihara klanja zbog bitni i važnih stvari u životu. Da se ne klanja zbog nekih sitnica, gluposti i bezeznih stvari. Da klanja čovjek Istiharu, hoće kupit kupiti kaške od te i te marke. Da klanja Istiharu, hoće, hoće, ja hoće lići uh, u Sarajevu, u Zemcuna izleti ili ovo ili ono, takve neke stvari. To nisu toliko bitne stvari u životu, nego misli se ovdje bitne stvari. Kao ono što je poznat kod nas, kad se kod nas klanja Istihara. Halož znači, se že <laughs> se razumi s <laughs> Ka <kada> se razvoliš meklanjast. Gla nam načie bitne stvari, kao što je to ženitba, kao što je poso poso odznači ili odlazak na studije, loe, londe, mjesu i tako da li neki bitne životni stvari koji ima čovjek pridaje značaj. Kaže, u nastavku Džabera, uh, on kaže kema joannimu nas uretem na Kur'an. Tako ona se poučio kao što ona se poučio kada je sur iz Kur'ana. Znači, poučio ovu do i zato ovu dobu treba čovjek da nasuji, da nauči u najmanju ruku da je, uh, da je znači, uzme, onaj, mi imamo istorom muslim, uzmeš knjivicu, otvoriš je, čitaš iz nje uh, i imaš je u prevodu, imaš je na arapskom tekstu i čitaš i pravučiš je. Svijedno na jedan na od dva načina koji kako se kada se uči ta doba. Pa kaže počasni saban selam u toj dobi znači šta čovjek treba da uči e, klanja istihar da hemna bil amr fa yarka kada neko odluči od danas neko odluči neku stvar za njega pitnu neka kaže e, klanja dva rekata min ghayr al mimo farzowana to smo nešto sad govorili znači da se klanja da seha klanja dva rekata može se spojiti sa nafilo bilo kojom ali da ne bude farz namaz. Kaži zume, lije puno. A zatim neka kaži, neka uči, znači ovo je ono što se uči u, u dobi stihari, Allahumaj inni jesta hiru kebe inmeke. Allahumoj, ja tražim hajr o tebe na osnovu tvojeg znanja. Ovo je su tako I tražim a, a, a, da ti svojim بسواؤ <سؤال> موشي سويم كاديروم ادريجيش مي اوو زوار واسالو ك من فضلك العظيم ادراجم او تبه او توا غا فيليكوغ ولا اقدر كاري تي سيونا كودريجي يانه ولا عالم اي يا نيزنام وانت علام قيوب تي سيونا كوي كوي كنت تعلم كار الله ان هاد الامر kaže voj semi hajatehu. Kaže Allah moj, ako ti znaš da je ova stvar, kaže on spomine u tome zašto klanja istihara. Ako ova stvar, znači, ako je ono što mi kaže za žene da recimo klanja osoba za uh, istihar zbog toga da li da se oženi s nekom, s nekom ženom, djevojkom, pa kaže Allah moj, ako ti znaš da ova stvar, ova osoba, ova djevojka, ova žena odgovara meni kaže khair fi dini wa maashi wa aqibati da, da je ta osoba ako pitanju ženibar recimo ona odi primjer uh, ako je khair u tome od zamene za moju vjeru za moj život i uh, za moj uh, znači, jemri, za, znači, znači, znači za amri zadnja stvar koju će mi znači za ahiret uh, u rivajatu došla anđeli hiva anđeli hi". Uh, ađeli znači ono što će brzo doć, ađeli ono što će doć posli. Fakdur huli wa jesir huli. Uh, fakdur huli znači učiniti tu stvar kadero da se desi to, ako je hajr to za mene. Kako jesir huli da to uradim. Uh, li fi, zatim daje mi bereket u tome. Bereket znači šta zjade ili hajr, da ima hajr u tome. Bereket znači da neće ima hajr. Mi smo govorili, da sam držao jedan dres o bereketu. jako bitan, znači kad neko kaže imam bereketa u nečemu, znači da mu je ta stvar hajirli. Ima bereketa u suprugi koja ženi znači sa njom dolazi hajir. Ima, ima bereketa u poslu koji radi, iako je mala plata, dovoljamo i uvijek hajir je manjo. Neko nema, ima veliku platu, nema bereketa u tome, ne zna gdje završi i gdje potrošeno. To znači bereket. Kada je, u enkunt je ta, na mene hadel amr kaže, ako ti znaš da je ova stvar, znači to što hoćeš, što je namiravao da uradi, kaže, zlo za mene, znači nije dobro za mene, niti za moju vjer, ni za mene, ni za moju vjeru, ni za moj život, ni za posljedničnu stvar, a to je završitak, na hiretu, kaže, ili urivajte o ađelih i o ađelih, i kaže, znači ono što je przo desi, ono što je desi, kaže, kaže, kaže, odagnaje od mene, Nači spriječimo od mene, vas rife nian. Nači i nje spriječi od mene i mene od nje. Waqdur li odredi mi ono u čemu je khair. Ono. Bimo toga znači. Ka je thumma ardini bihi azati da mi bude u tome zadovoljstvo. Iz ovog hadisa znači jako znači znači da ovaj hadis ukazuje na to vrlo bitnu stvar. A to je a, ima raširen kod nas mišljenje pogrešno mišljenje a to je da se istihara klanja kad je kad je osoba u neku nedovoljici. A to je pogrešno. Da neko kaže nešto ovaj radio bi ovo ili bi ovo radio. Radim bi ovo, ne znam sad. Ili ima evo ćemo prim prosao djevojke na oti žene. Ima dvije djevojke ne za koji breženje, pa klanja istihara. A to je pogrešno. Po To je pogrešno. Dobar. Znači. <laughs> <laughs> znači, za, zašto jer istihara nije nije došlo u hadisu kada neko od vas ide atered da ehadu konfira kada neko od vas nedonzi šta da uradi pa ne znam bilo ovo bilo ono pa klanja istiharu pa da se pokaže Neću, nego kad odlučiš hoćeš nešto uraditi imaš namjeru međutim ne znaš u tome što što hoćeš da uradiš ne znaš je li to li ispravno to da uradiš ti misliš manje no da je u redu a nisi siguran e onda klanjaš istiharu I šta je ovdje još bitna stvar? Da čovjek nakon što klanja istiharu, i to je ona, ona najbitnija stvar, znači, da čovjek se, znači, e, da, da uradi onako, kako kažu će nazvi, e, e, lima jenšarah <hle> lehu sadru. Čim, znači, ono kako osjeti u sebi, u svome, srcu svoju, psihi da treba raditi. Znači, imao je tu namjeru da radi, klanjuje istiharu i kreni da to radi. Ne da čeka nešto. Da sanja da ga nešto spopadne da da ga, da neka čudesa kranja i tako dalje. Значи znači, to ne посто, to je vezano istihari za tako takvo poimanje pogrešno. Naravno kod nas u krašima raz za devojaca po tom pitanju. Pod onog jel da imaju osobe poznatkom koji ide, ide ide ovaj koji kranja istiharu za određenstva. Vi znate to ima u Sarajeva, tamo ima vam ode i osobe obično to žene budu oni žene koji se bavije time i ti odiš kod nje i kaže imam taj taj problem, kaže ona čeka i ode, ode ona klanja istiharu i onda te obavi, dođi kaže Je za nekoliko dana i ona kad klanja istiharu kaže te eh, došlo mi je to i to, baviješ da sam tako i tako, uradi to to imaš to. To vezi sve zomljeni, vezi sa istiharom, znači to je, šta to je, znači magija, čarobnjaštvo, petljanje sa džinima ili šarlatanstvo, prava, znači varanje ljudi pošto su ljudi lako vjerni i lako nasjedaju, njima to ištima i odgovara. I pogotovo, znači, pošto takve osobe petljaju sa džinima, imaju onaj, kontakt sa džinima, džini mogu doći informacija od određene osobe koja dođe da, da joj se klanja iz tihara, pa je džini pa džin obavijestio od neke informacije od te osobe i ova žena koja klanja kovjagi iz ona nešto spomini iz tog života te osobe. I onda ta osoba uvijelja to, to zna. Vjeruje da je to nešto nadprilo, u st Meler zove je obavještava i tako dalje. Lahaju, u dar, i tako dalje. Čak i sama pričala za jednog dana je o Meler i obavjestio da ima muć tako dalje. Vrlo rijetko čujemo takie priče od takvih žena. Uglavno žene budu. Naci poim da ovde znači da je da je to pogrešno poimanje, pogrešna interpretacija Istifari namaza da, da vezivati A zvezva stvari teođžena veze, koja nema se isti haro to da neko prvo ne može neko zadne kompanja cigaru nema da jedan zadne neko zadne kompanija nego je bitno je da osoba planja nije uslov sledeća stvar nije uslov ko klanja cigaru da mora sanja tu stvar bezano nešto za tu stvar da mu u snovima dođe nekih šarat hoće od neće li, ne, li ispana znači tako nešto nije potvrđeno ni došlo ni ni u hadisu ni potvrđeno od ashaba ni su ni su stvari što desao što kažem da se može da Nekad se može da osoba klanja istiharu namaz i sanja, dođe u, snovu, neš, u snovima nešto što zaista bude jak i šaret da li da, li da nastavi u to, sa tom, sa, da uradi tu stvar ili da ne nastavi. Pojenite je ovdje smisao istihare namaze u tome da čovjek je zanijetio da to uradi i klanja istiharu namaz draži od Allaha Đelešanuhu znači da ga podpomogne u tome da uradi tu stvar ako je hajr u tome i to je doma. Čovak ima nagrađu što se obrati tako Allah dješanom. Ako ih tražio da Allah ako nije dobro u tome, da ga spriječi u tome, kako mu može spriječiti? Da mu stvori uslov Allah dješanom da ne može to uraditi. I kad mu dođe takvi uslov da to ne može uraditi, to mu ih šarati. To mu ih šarati, znači da ga Allah dješanom skreće od tog da to ne uradi. Znači to možemo reći da ih šarati. To može reći da je posljedica tog što se tražio da Allah dješanom tanjoj istiharom namacili. Na naro ulazi, u vlazi pa se pošto istehara, ova dova kao odsuća, ona je dova, dovu može dovu osoba može ponavrat više puta. Neki učan kaže da ima smite slanja duha namaz, pardon, istehara, namaz više puta. Jednom se klanjao više dva tri puta klanjao tako dalje, klanjao kao što znači nije došlo ovdje da mora se jednom samo faj. Može više puta kada s tim da je osnova ovdje da se jednom klanjao. Ako bi neko klanjao više puta Isto iz ga izrazoga da bi očekivalo dovio kao cilj je da doviše lađešanu da su osnovni snahade lađešanu i da se prepustiš što i stvari. Poenta je ovda znači da se deklanja da istiharanama deklanja se zbog nedoumice da ćeš to uraditi i nećeš uraditi neko si već odluči da uradiš pa klanjaš, da se osnoviš na lađešanu da, da da da da da očekuje da, će, da se prepustiš što me. Kako ćeš ti u sebi, u svom srcu doživjeti da li nastavak u tom toj namjeru djelu što hoćeš da ga uradiš. Ako te nešto spriječi, nešto odvrati i tako dalje, onda je to nekakav znak i šaret. S tim da ovdje, naravno, treba pozoriti na to da se ovdje ne treba prepuštati strastima. Neko određeno stvar hoće da uradi i naginje njoj po, po svojoj prirodi. Strast moja u tome naginje. I onda on klanja istiharu i kaže, uh, osjetio da to treba. Veze nije negosijati o što on hoće svakako da to radi Bitno je da on tanja istiharu i da radi to što hoće da radi, a dobio je lahu Đelešanu da mu olakša ako je u tome hajr, da ga spriča ako u I to ona njegova veza i osnovna za lahu Đelešanovu a da ne ne da očekuje nikakva čuda da neka neke pećine, pećine iskrečene na putu da, da Sanja nešto da ga neko prepada ganje usnovima da ovo doni ili da odlazi nekim trećim osobama da mi oni rešavaju uh, problem što je između njega i Ardelašanovu. <kuh> uh, e da sam upri rekao znači da nije od uslova da mora sanjat uh, da da usnovima vidi uh, da dobije usnovima šaretrizan zato u stvar uh, I da čovjek se ne treba prepuštati svojim strastima u tome. Znači, ne treba se prepuštati svojim strastima. E, nego, nego treba, znači, da ide onako, znači, racionalno pristupi tome što je odlučio da uradi. E, a to što je klanjao istih Arnama, znači, to će samo osobe, to nije njegova stvar. Znači, to je ono što on tražio da lažešanu. I, znači, šanu, znači odno, njegovom oslovnicom na Allah Žešanu daće njemu to da ga da mu laša tu stvar ili da ga spriječi o te stvari toliko što se tiče ovaj, istihari namaz, je osvalo naš za da završemo da mi će biti dugo puno, a to je uh, tesbih namaz, je salatu te, uh, tesbih, uh, <toliko> neki nisu čuli za ovaj namaz, od prije, znači, riječe o namazu, nazvan je tesbih, zato što se u njemu uh, uči tesbih, svanila, uh, i to na jedan poseban način, svanila, alhamdulillah, wa la ilaha ilalah, wallahu akbar, to se uči, 75 puta 70 puta se uči na svakom rekatu. To je taj takav način namaza koji se obavlja zbog toga nazvan tespi namaz. On ima malo neobičan način pañanja. Došao je u hadisu, spomenušen mata hadis, ono što se vezuje za tespi namaz je to znači da je da je nazvan tim imenom zato što, su, što se ponavlja učitaj te spisan 75 puta a, i da a, da, se, da se klanja četiri rek'ata kao što došlo u hadisu. E suhodno propis klanja na tespid namaza se vraća na vjerodostojnost hadisa u kojem spominje. E uglavnom učenjaci znači, a, imaju podijeljeno mišljenje u neka tri stava učenjaka, da li je propisan ili nije propisan da se klanja, ali vraća se prvenstveno na to da li je hadis vjerodosajan u kojem je opisan ili nije. Pa ćemo prvo spomenuti hadis pa ćemo komentarisati stava učenjaka. Mislim da će biti dovoljno vremena. Koliko je ostalaš? minuta. Devet minuta da je zana, U Uglavnom hadisa hadis se prenosi. Abdullah ibn Abbas prenosi od svoga amiđe el-Abba sa ibn Abba taliba. da je on spomenu taj taj namaz hoče da go poznam saniju glavno biti, interes sa ovaj tekst hadisa da je da poklanja taj namaz za odlašanje od oprosti grije i prvi i zadnji potonje i one na šta priradio i one koje hotomično radije i koje namjeru ne namjeru radi veliki mali i tako dalje i tajne i javne grije a to je da klanja kaurentusali arba rak'at klanja četiri rekata qaritaqrofi re, kulli rak'atin Fatihat al Kitab, u svak rekata učiš kare Fatihu, u asure. Ju učiš Fatihu i sure na svakom rekatu, četrekata. Kaže Feida faraqta min qira'a, kada završiš učenje. Znaci Fatihi i sure, kaže fi ovl ya na prvom rekatu, kaže a ti si na stajanju, rekneš ovudou, to taj te spih. Rekneš svanallahu velhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu ekbar. Znaci to kažeš petnaest puta na stajanju pre nego što odeš na ruku. Kaže zatim odeš na ruku, sumaterka, pa تقولها وانت Kaže zatim odeš na ruku i onda tu istu taj desmi učiš 10 puta na ruku. Kaže sumaterfarasak na Zatim se podigne sa ruku, kaže I učiš opet 10 puta. Kaže onda kaže sumaterkhwisadže da iđeš na seždu i onda učiš 10 puta na sećdi. Kaže sumaterfarasak mene surjud, zatim se kaže vraćaš sa seždi prvi i učiš 10 puta. Jer zatim odeš na drugi put na seždu i učiš 10 puta. Jer znači kaže, kaže podigneš glavu sa uh, resek fatakula uh, kaže kad se vratiš sa druge sežde opet učiš 10 puta. I kaže to je 75 puta. Na jednom rekatu proćišo 75 puta. I kaže tefalu zalike fi al barakat. tako radiš na četiri rekata seđiš Kaje, uh, kaje bhai, ti to sal da kaje ako smo moguš da da klanjaš svaki dan ovaj namaz, fare fefat. Klanja ga učinto. Ako nisi, kaže, kaje svaki 7 dana. Ako nisi, kaže, svaki 7 dana fe šer, u, u jednom mjesecu. Ako nisi, isi, ako nemaš jednom mjesecu, jednom godini. Ako nemaš jednom godini, kaje jednom u životu da klanjaš ovaj namaz. Te svi namaz. Eh, uh, ova znači hadis bi dežikaj bo Davud Ibn Mađe i hakim i Bejheki i Taberani. Znači, odpoznatiji zbirka, znači, Budavud, Ibn Mađe i Haakim i Bejheki. E, problem je, znači, ovog hadisa oko njegove vjerodostojnosti. Ako je vjerodostojan, potvrđuje se ovaj namaz, ako nije vjerodostojan, znači, nije propisan je u e, Uglavnom, što se tiče njegove vjerodostojnosti, veliko je razljelažno među e, zanimljivo je da, da su, uh, ispravno ovdje i uh, da su, znači, uh, malte ne složni učenjaci oko toga, da su svi rivajeti ovog hadisa, da su slabi. Ima više rivajeta. Znači, složenost učenjaci da su svi rivajeti pona osob slabi. Međutim, različno je oko toga da li se te slabi hadisi mogu podignuti na stepen prihvatljivog hadisa, dobrog hadisa ili vjerodostljivog da se radilo po njegu. Uh, znači, da li te mnoštvo rivajeta дали odgovara da se din na stepin privatluk kaže hafiz ibn hader ibn hader usvome u svojem izpoznatom talhis kaže wal hakku ana turqaha kuluha da'ifa kristina je da su svi rivajati ovoga nisa slabi vojkane hadis ibnabbas yakribu shart alhasan je ko kaže hadis ibn abdullah ibnabbasovaj posminavi kaže Šans znači da je izdvojio se u nečemu što drugi što drugi slični hadisi ili je, je, ovaj nemaju sličan način uteme. Znači Dak izdvoji, izdvoji se izdvojio se ne, neki, neki hadis dođe s nečim što ništa ništa slično nije opisano drugim hadisima. A drugi su vjerodostojni, a oni slape. E tad nastaje šas. Dak znači, dođe jedan hadis u njemu nešto rečeno Uh, opis nečega ne, nekog namazael nečega a drugi vjerodostojni hadisi od pouzdani ravio po gordosi zbirkama dođu opisan drugi način drugačiji od ovog a on su vjerodostojni a ovaj slab još došo s nečim neobičnim i onda ovaj postaje zbog toga šar znači, znači uh, stran neobičan jako slab anomalija u odnosu na onaj tamo bi se to je značilo to Uh, ugano kaže, načo naco kaže, uh, u Adamu mutabe walshaid min večin muhtaber, kaže zato što nema hadisa drugi koji podupiru ovaj hadis od Abdullah ibn Abbasa kaže na način koji je prihvatljiv. Kaže mu khale fidu hayati halihyati ovo, ovo da, znači naj stvar. I kaže zato što je opriča načit klanjanja ovog namaza svim drugim namazima. Dači ovo najvikem stvar. Uh, da zaista ovakao načit klanjanja namaza nemaš u naš linu drugo namazu. I toga jako neobičan ovaj ovaj, ovaj ovaj hadis i ovaj namaz. Uglavnom, eh, po pitanju toga ovaj, kako su učenjaci ocijenili ovaj hadis, eh, slabiji su ga ocijenili od velikana imama ovog umeta, to je imam Ahmed, Tirzmizi i ibn Arabi, eh, ibn Tejmije i ibn Uđemzika svrsto u uh, izmišljenje hadise. Eh, eh, rekao sam već ibn Tejmije, eh, eh, neki učenjacu su nemaju neki određen stav po pitanju toga, poput Ibn Huza ime i Veheb, jer tada je dosadno slab, dok imamo skupinu očenjaka koji su ga cijenili prihvatljivi, poput imama Muslima, Ebu Davuda, Hakima, Behatija, od savremenih, Ahmeda Šakira, šeha Albanija, koji su prihvatili Hadisi za mnog što riba Ajeta. Znači, da su svi Hadisi slabi ali da li se mogu na moš origajate jedin stepen dobrog ili ilver dosov shervald verodoste a nasu dosarivata drugi kažu da je sla, da je dobar nasu više rivate oni koji su spomenuli u svak slučaju znači imamo to veliko razdilaženje muhadisima oko njegove oko njegove privatnosti ovog hadisa hatu stoga i naravno nasu privatnosti ovog hadisa nasao se stavu učinjaka oni koji privataju rad povu hadisu kažu da je ove ovaj, detalja ovog namaza mustehab što se prednose u blag Mubareka i e, neki učenjake iz Šafijskog Drugi učenjaci kažu, kaže, nema smetni da se klanja, kaže, iako je došao slabim hadisma, ali kaže, može se raditi po slabom hadisu u, nečemu, u nekim stvarom kada su dobra djela, pa daju da nam nam. I znači to skupno od Anbelija, kažu, pa nema smjetnji da se klanje ovaj namaz. Znači, eh, znači, kažu da je dozvoljno klanje, ne kažu da je mu Dok recimo, druga, tj, treći stav učenjaka koji kažu da je nije propisan da nije propisano ga klanjati, da ga ne da ne kaže ne kaže nevoluntaria, nego da ga nije propisano klanjati. Zašto kaže? Zato zato što je prvo slab hadis i zato što je način klanjanja tog odisa jako neobičan. Da imamo slično kod drugih namaza. Nakon ostao ima Ahmed i mnogi drugi učenjaci, velika skupina učenjaka i kada upita Imam Ahmed za ovaj za ovaj namaz, kaže kada je kada je pitao, da li da se klanja, pa je on rekao, kaže Da, da mu se ne sviđa da treba klanjati taj namaz, u dosta opravljivu ne sviđa, pa je upita kaže, je to nema ništa, ka, se fiha šeih, jesih, kaže, nema ništa što je vjerodosveno po tom pitanju, kaže, nekada kaže, i jede hu kelemunkir, kaže onda je znači, odmahnu rukom kao ona koji negira, znači taj hadis znači, ne prihvatljiv, ne uzima se, ne rad se po njom. Također imam nebevije na tom stavu da je ovaj hadis, da je hadis slab i da ne prihvatljiv i zbog načina klanjanja i da je ispravan izba klanjati. I to je ispravan stav po Znači, da je hadis znači, u svim svojim pa slab i zbog njegovog načina klanjanja, neobično zbog njegovog načina klanjanja, da je bliže, bliže da je nije propisano klanjati, jer uslov rada po slabom hadisu, kod onih čenjaka koji, koji kaže da je propisan, da je dozvoljeno klanjati, odnosno rad neki u stvar o dobrih dijela po slabim hadisima je da taj, da to sa čime došao taj slabi hadis nije oprešno sa drugim općim argumentima širijatskim. A ovaj hadis je naši klanjan došao sa nečin neobičan što on ima nijednu drugu namazu. Tako da i po tom stavu ne bi trebalo se raditi e, po ovom hadisu. Znači spada na da ovaj namaz nije propisano klanjan. Sin da nije ne treba reći da je namotarija, onaj ko radi po njemu. Ovaj, zanimljiva je ovdje stvar znači da tri mezheba, tri učenjaka i mama mezheba nisu ništa spomenuli, nikad čuli za ovaj hadis. Ne prenosi se ni od Ebu Hanife, ni od Malika, ni od Šafide, da su ikad ništa rekli za ovaj namaz. Nije, nije bilo poznati upravo što da je hadis. Jedino ima Mahvedo, mama četiri mezjeba, spominje upitan za ovaj namaz i rekao za ovaj namaz. Ostalo tri mezjeba, znači u mezjebu ima i stavove, nakon ova tri mama, kod učenjaka mezjeba, ali ova tri mama mezjeba ne zna iz za ovaj namaz, nisu uvijek se spominjali u njihovih knjigama i predneseno od njih. Znači ispravom da on njega nije propisano. Panjok. Molim, dažiš ona poveća, poveća fiku vjeri da nas učini i Boga bojaznih da se ovog upiđene, da su sva nekada uvijek, da su sva nekada فر الله سوَفَ يعلم أن نحنُ المسلمون ن